Aquest dimecres la Biblioteca Can Baratau acollirà una nova sessió del cicle anomenat de Vivencials, que en aquesta ocasió estarà centrat en com es vivia la religió tiana anys enrere. I és que ara fa 50 anys la vida en el nostre municipi estava molt marcada per la religió, no només perquè la seva pràctica era molt més habitual, sinó també per la gran presència de comunitats religioses que encara perduren al poble, com la cartoixa de Montalegre. L'objectiu de l'acte, que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda, serà posar en comú les vivències i tradicions de la mà dels propis ciutadans Ciutadanes de la Vila. La coordinadora de serveis socials, Marta Sarlavós ha explicat per què han decidit triar aquest tema. Pensem que és un dels pesos importants d'aquí Tiana. Eh? Aleshores pensem que és bo que bueno, totes les persones que tinguin coneixement i que sàpiguen sobre aquest tema o que hagin viscut, inclús experiències ells mateixos, amb casaments, amb batejos, amb com es feien en aquella època, i recordar una mica les festes que, que repetien i la diferència que hi havia aleshores i ara. Si tirem la vista enrere, els tianencs i tianencats vivien la seva religiositat d'una manera molt diferent a l'actual. La cita de la missa de diumenge era ineludible, ja que era l'únic lloc on deixaven de treballar i on aprofitaven per trobar-se amb els veïns del poble. Però algunes tradicions continuen perdurant, i és que el repica de les campanes continua sent una de les vies per les quals els ciutadans de la vila coneixen la mort d'un veí. I la posada en comú de tot aquest tipus de vivències relacionades amb la vida quotidiana està tenint molta acceptació, tal com ha indicat Marta Sarlagos. Hi ha una participació molt alta, estem molt contents, eh, inclús de gent que no són pròpiament o de, de, de tota la vida de Tiana, però que han vingut a, a viure aquí, potser porten 20 anys o 25, que no hi ha tanta història, però que estan molt interessats en conèixer-ho, en saber-ho i en poder-ho compartir. Jo penso que la gent està interessada, ens porten també fotografies que puguin tenir, objectes de l'època... Tots els materials i vivències recollits a les narracions vivencials, com la d'aquest dimecres es recopilaran en un petit llibre que es posarà a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes i que es guardarà a la Biblioteca Can Baratau com a peça clau de l'Arxiu d'Història Local. I aquesta emissora, Radio Tiana, col·labora enregistrant totes les vivències relatades pels assistents en les diferents sessions. Recordem que la sessió començarà a les 7 de la tarda i està oberta a tothom. Radio Tiana, serveis informatius.